بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تاقید زہن العصر تاقید زہر تراس رکھو ری داد ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کی وو وطا دا تتیو بي زوال العصر او دا اوچ دین والمغرب الا شاء معلوم صلوات الجمع بين الصلاتين فحذر كي بلا عذر رسول جمع بين الصلاتين فحذر كي بلا عذر رسول الله کترا یی دې لالو فی دیت المتیره شه با نبا روانه پښکوا او زر بولماتارو قال عسا استاد وی چی شی تاج بو کټاین سن شو تشپاو دا سولاد باو آسا کی ریشی چیز آخش آئین کیوگا دا مسئلہ تجامع بینا سولادتین صحبیت افنان مراد دائیوب نائیوب سخستانی دی تو پوسی دائیابی نیزید نکرے دی اصال اللہ فجعہ ونجاید ویدے مسئلہ پر دی جمع بین اصلاح تین دالا مسئلہ پر دی مصار کی مختلف حضینی کے تعروض کئی زبای یوزل تحقیق کومہ بیمزری ویویتا سلطن بیدر کومہ نو څنګه هم خوخه ده بدی تحقیق کوم مثلا جنه بينه سوراتینا داول ده بیروستانی په ما اوسه کوي ځانته تاریخ موجه کوي اوراد موجه کوي د میش ده زبتا حسین کوم جي دا تحقیق ترسره موصنی پاده رحمت پده پا مسله کې اوسو زین کې بابو نو او دې مڅ دې ته تعرش کوي. اته سن بابو وقت المغرب. پدې کې اول خبره حديث نديا حديث ګوراي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هو يا راځي یار کله تاخيره وایم اور تقسيم هواه اور تقسيم دک کوي کې به یې زموږ بينه صلواتین احمد حاق صلاۃ فارقې په خايندي میتقدم او تاخیر ماځیګر مونږ د ماصخین پټیم د ماصخین د ماځیګر پټیم ماخصن د لیسو ماځیګر په جهان بیا نوو ځای لیکن سوچ یې په مازاد کې پجښتایي نه حبيبي مالكي هغه په یوهه سواد یې کمیل دی سو د جلتې باندې اکتفاء نه کوي چې بل پیر دا راغې د مخدق احمد زاده چې یمبي تاخير یې زې به تقدم لري ماصحین مون ماګې ځایه تر عقل نما حا ما مقصدان تره احنا په یم بین صلاتین باندې حقیقتا نه دي کړې بغه ادارات یو د مظاليفینا چاره فکې جمع به تقدیم دا ماجیګر مونځو د مسفخین په ټینګ کې یو مظاليفه کې جمع بتاخیر داد دا ماخام مند دا مخصن پتیمانی کی. حسن بسریم بغر آئی داؤ، داسوادم دار آئی داؤ، ابراهیم نخیر مسیرم دار آئی داؤ. کم کسان چه بجمع بیان سراتین مانی خیل دی، دا حوید پار دا احادیث دلائل نیکم چپدی جگزی کردی. فمسلم كيدي بن عباد رده صلى رسول الله اسلام بالبنية وظهر بالمدينة أخذر والعصر جميعا والمغرب والدل جميعا في غير خوف ولا سفر فهي رأيك في غير خوف ولا مطر يعدل جمع بين الصلاتين في الخير الاحمادي داید دلیل کوم فرقه چې جمع بين الصلاتين دي خير الاحمادي داوی قید کتاب الله دې ان الصلاه كان تعلم من كتاب موثوق دا امامه جبرائيل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فاریمه متقیدہ پټویند اوقات کی بہترین حجیت دی دا بند رسول الله صلی الله وسلم په قرت عین اوقات او په قول او اعمال او قیامات صالحارم انما تفرید الیغذت یغذت کے تفصیل دین تاخر صلات حتہ یظهر وقت صلات الکفرا سرون عبد اللہ ابن محمود روایت دے اسلام صلی اللہ اخره وقت ہے یا بجماعی وہ موظف کی تاخیر راغلے بجی کیند راغلے اپ پسند نہ صحیح کی الا بجمع ور قادوان دی گدی کمرہ و ایتنا چی دشتہ جمع بین دی داخل د دې تعویذ کوي سوچ هغه جام به نه صلاته نه جمع سودی او فیدی دا یو پینته ای کول چراغانه فرض شي د بل اولنه وخت داخل شو دی زور انتهي واخره نه تین چې فرض وشو دا اس راول ټیم به داخلو مغرب انتهي تم چې د فائر موضوع د 8 تمه داخلو او کله باندې او تضمین سق دري د دې د پاره چې دبلټین شي یوسلوات استعمال سره وګورئ آتا صلیحه آتی باب تصلي المغرب صلاهه فی السفر راغم با دې یو سورته سورته ما سره حكي په رامنکو غاریشه دي خیرات کې جمع دي د دې بازارني کې به وي دا صوفیہ چاہاپا مارا زمان کملا دا یا ابا عبدال دا حدیث میوزول پترمیزی کی طویره دیاد بیتاوستان آوائی حوائی حوائی مشاء بشه حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ها, ها. ما يصليه ولا يصليه قعده صاف معلوم شو جمعي چې وقفه کوله بيدم سنخ خپل حسره توغري په دې pore صرف باندې يوري يوصل يو قام پنځه 159 صفه دلسان باب باب جمع فی صفحات بین المغرب والی شاہ انیتا سکنینی آغا جی کی خان ایک سو انچا صفحہ پیدامکو خوایا قائدی ہاں دلتا حمدق شاندشت قل مایل بستانا گئے و تسیوایا پ 셋د اللہ میں sellers ثم پلو جاrer اس له دخمون دکن نه یو ځ ک چای شيغ د نرووي که نه دغه او پسې با مالته و پاه لپه وړی بااب الفاه ته وګ یوثر زور الله العثر پاره د مد الحکومي او د سخاد د ورا د پاه وي زور عصر پې راکلی شي نشه داشي ولی او زمونږ زی درشي کم باب دديک باب د الله موکامل حنفیده پا جمع بینا سولاتینه ده خیل. ها تاخیره خیل ده. رایی که ها عصر تورسه او خدسه نیچه فیل عصر. دیده کمونده دی یوخر دوهن لعصر. خوبوهو خوب بیبا مکرر کوایا ها ها ها ها. اگه د ده دقچه مانگه وزیری باس دقچه دیده بیان باس نیچه او ملی دا پیو زکم دارانالا پایتو شر جمع تقدمی و تاخیری او دیلی کدال فادا لام قال صلى الله عليه وسلم اذا طلع على بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركع بعد روسد همرا ہے دانش پروید کہ اغرسد 150 تو گوری قال صلى الله عليه وسلم اذا اتى قبل ان تغرب الشمس اقرذوا الى وقت العصر ثم تذل فجمع بين ما فزاغت الشمس قبل ان تغرب صلى الظهر ثم ركع بعد مثال میتوز اجی کارکره و تاوز او هیلی او بلنیری چگدارینکی و سوکرا جی او پڑاو پا تیمارگر بانی هموو پڑاو پا کمجی بانی دی خال بانی هم دی حالات از بیه کتل ایدر تحل قبل انتظیغ شمس نور با نو سن شویو پا تیمارگر براگی اخر زوهر وقت الاسر چیزا خالک با کشو نو ماس پا خیمون با ملتوکو دو ماسیگر با او یې باندې هغه پتی مکان دې ته مخال کې پیسوي فزاعا سا ته فزاعا زاغ صله زحره او کو شری د سبوچ پتی مرغرب او سور د شو نو دې دې پته مرغرب د ماسخینز کو دوستان حدیث تفصیل دې دې بده چې چه سمنا زالا پا جمان مواف انزاغا شم قبل یا تا صلت زرزا سمرا کبا فا دقل با بید ماجگر مهم کهو فا تا مرگر با بید ماجگر مهم کهو ترمیزی کمی تاویلی او سگو دا بخاری دا دلتا یو حیوان دا غلیو دیزنی واده کو دیتا بخاری داوڑا بید پی دیولان رجوانت کی دا ماسویگر مونزی پا ماسوخن تیمانی کرد خال دته خبر چې ما درته کې ته ته دې بخاری کې ما ته چته جمع تتب تقدیم پیدا کا جمع به تقدیم بالتاخير دا باب تاخير ذوالعصر ته ما ته باب بخاری چې باب تاجين الظهر کمراته وخت بابو دا پیدا کمراته دلې وخت او بتاخير دا او بتاخير څنګه دا باب تاخير ذوالظهر نشته بلکې څنګه الفاج باب تاخير پښی تاسو له څنګه ته کیسه نوې واړه پیدا شلو د دی جنټري فونګه کیسه وايي د مناجز درې شیخ خړایې سشره الحمدلله ان شاء الله داګي مداراغه د یقین کو کومایي کوسان ختې ومو نه مي شیخ تلیفون کوو ان مي تلیفون کوو کو بیر لا خانا کړې د څه پودن ختې ومخه هغ زه به یې پوري مصافص کو کسان پیار سره دې چلوون چليو ختار چې سړې هوا سي ماستاب لارم منشیست مونادلهونه غټل په ویلیکرا په تمې په چل واغستم ادر سراي ملاقاته زور کڼ کې مې کې خودنه ختمه تهونهږي په تو په کوم طرف نه یوازله عارف شیخ میدان اور اوسه دي غیر مقلدین منازله نه مې خبرم نه هي چې کله راغې زور یې ولګاو کسانو تراشره ماتو دي کنه در زه سلام راته سي کارو شرع غره د مناظر په څو څو کې ډیر کوشش کسان دا راغړونه معنی درنه وی بیان کړل ټول ناس واکه سبا چا تیارې کو نه بیان کو به دا هغه نه رو سپه سره یې سنی او سکه سره کوم ناظري دی او پلان چی نه کړسان دا خو دې سره توینم خو دا څوک همدان کی سا به زول مضمون دي کوم یو چالاک غونډه کې شنې خطر پیدا شي نر غونډه ها اغه ولې کوم مضمون بل زول دي کوم زور کوم هویري کې بنا کوم چې نر چې دلته مضمون الامر تفقوم ومقله کوم تاسو دا غره ته نه لګم تاسو دې ما په ځای میدان راه دنیا روانه کاه چې لوک شيخ سيفتون چلو زه بیا مرवत مننه دیو کار ننره دی به کوم دی ته څنګه ما تمه څوک دی څه څنګه داغه او دی بم نه لري را ته دیار پلان نه د خدا شه به غاره اغه ساتبرګي ګرځول نه انده شهین اداه بچونو زغلا ول څه تو باغ ایک نه به یې درته تاسو موږ په وخت نه نه ز صبح یم یو چنه وو دی بيدای تی بیا هغه دات پدار ده کا هغه بيدای چن ملاړ شیخ ته پجاړا شولا کسان باندې شیخ رئیس تر شیخان د دغې موږ چې کیسه تلاړ ده چې څوم سم لړل شیخ دلامه سره تنه سیم کې زم مصریمه چې ګیر سره ملي سیو چې شیخ بیان وکړي چې څنګه ملي شراب غوښه شیخ چا کی شیخو ته ته چا دې مکو چا پیګرامند نور کسانو موږ ورته چا ټینګ کولا شیخ اوس دې غړاو ته وایي زموږ شاګردان همتناک دی الحمدلله دې مسواله ورسوله که سمې شوټو یاريستار شاګردانو چې څومره همتناک دي دومره او هغه شاګردانو چې څومره همتناک دي دومره بدللې نديرم قایې دلته چمچمار موراغه او ویلې چې دښته سره د غږو بچیدې مارانو بچیدې څاړو سر نه رسېږي او تاسو هم ما په څه تلیفون سوال پای تکاو چې ای خدایم سړی راغمه یو کولو زر راځه خبره می دا کولای چې د دې د عاشانتی خو چې یو قصان په کتاب وو چی د سنی شي کوله الحمدلله الحمدلله نو ما راخره چیلنج راکړي او نه زم ما بدلې ایتنه وی را یو شکه ما ته پته بغیره کړی څخه زه بیان شروع کوم په دایناسه ځای په ټول <سؤال> فاسې مې را ورشي دا کا چالو په نورې څورې خیر زما ورنه د خطه تنه مې خو زما تاسو بوخاري باندې خو ځان پې کوي واخ ډیر واخ سشن خو غره په بحث پوره تفصيلي وشه وروسته بابونه سم راځه خواه <im> شمس قبل تظهر اللفظ همجتی او داخل قسم الفاظ همجتی تیو شمس طالیتن فی حجی تی ولم یدیو لفیع بازو تیو ماندادن سوره دکو کمری شا تا نو خطلی زهور دفتا نو خطلی خواد کل از سوره دسیچ و چچی کنم برا چتونتا و نو خطلی خواده كث شديد الكبل المتويش اي الفاظ ماجدر ماذكرا ثم يرجع هنا الى رحلي في اخر المدنيه اخر مدينة والشمس حيته يوبديت المتويش يوبديت متويش وكان ين فلو وكان يسحب من اخر من العشاء الذين تضعونه على عاتما من مشيدا اور تا دوپاره دا وی دې ته هم ګورې وکړه نه یو رحم قبلها والحدیث <سؤال> بعدها دا به سمحل کیدا ځینې مې د ویلې په دې باندې ورسره تفصيله لګرېږي وکړنه چاته لمسلات الغرات څنګه یار رجل حدیثو دا به میا درې فراغ د څه ټیم کې او چې مرګره بسړي پیځاند او آیت دا هغه حوالہ ورنځم موږ مو کوم شرطه ورلوو دا نه سیمې مالک راځي ما جي گھر موږ کاو ما التي صليتها قال له اسلام التي كنا نصلي معه جتي وكا دلته وسګه مځل دي تر خو با پریو مون تیز تلو انوار غره باندو ته وتنه ا دوونه مزل نور بنو کړه وته اوس متوجي شي دي دي نواخه تر بابو وقت مغرب دا دا عصر ټیم دي کرکایو خو مو سنی پرې کې مختلفي کارواینه اوکلې په مختلفو یته مطابق شرایط او شروط عصر کې پر سوجې هتونه اختلاط دی او خدغه اختلاط دی چې دا عصر د زور په منځ وقت وخت مشترکه شته کولی شي د می مالک پنځه باندې په مدار رکاتو باندې وخت مشترک او پرون هغه حدیث ویله صلى الله عليه وسلم الظہر او صلى الله وینه صار دل کل مشلي صار دل کل شي مستوي يادي تاسو كن يادي عامه تدقيق اختلاف نام پرونه لښو ته دا عفري په دئي وخت مشلي او نشروكي او کل مشلي نشروكي تعبير نشو کوم په کم دي نشروكي هغې سره راهم دي که څه البتہ یو سنجہت نو سا ته تفصيل دا متویشی شو اخیو پنی مے دا د وقت مراتب خمسہ اپزل وقت اولین وقت مختار وقت چزل کل شین او مې باندې دا غوره وخت دی وقته جواز بنا کراهیت تر استقرار پوری وقته جواز مال کراهیت هغه د استقرار ته ترغرو پوری د 10 وخت معذور ده پورا زور همګه دې شي زکري په جمع تقدیم قیلو او د معذور ده دا حناف ابن من مندی وقت مستحبه سر استقرار او وقت عصره یوم شین غروب هم دی اگر او سبع حدیث روان وقت عصره یوم دی وقت مکروحه وقت استقرار دی حسنې پیزياروي را تر اسپیرا را پوهې دا هڅر ټیم دې اسپیرا نه ورسې حاصل ولات قضا شي اسپیرا کې به اسپیرا د مراد دی حق ته مراد دی اختلاف شي خو سره اسپیرا د فرص دینو کې تاجید <تصفح> اول نخدا معلوم شلح چه وشمس ولم توقف من حجرتها حجرت هم المومنین چواه ده هون ونور نو خناشوه او داد دا حجر رویت ومختلف طرقوصر جی من حجرتها روستر واشمت طالیعتن فی حجدتی ولمی اذن فیر بعدو. او یو رویت کرام شانتی خمر ازیم مالک و اقوال نقل کا قابلان تظهر رفت رجی. خدا حجری تعبیر دیو. خممونگو ایو چرد دین دی دی ایستیلات پیشت کول پتاجید باندی. مجد او خوند او یادو المؤمن د حساب کوي دا که تاسو بده برځی باندې او دکانونه لري دا دکانونه مې د شي لیدري دا چې جوړې ما په قبلہ دې بارا کاندو نه دي کو نه درس کې شریک شې ماجګر مونږه مکه په درس کې شریک د ذات ناروسته چې بډا کاندو اوړۍ په دې دکانو کې دنه روانل کېږي دانا دا ولې ځکه چې دا درنځي په دنوار طرف ته دي طرف ته او فاشیده دېره لیدل دي دې دې کې چې په انور پیوږی پدې شي دې کې هغه ماخام دې دې پیوږی دا بې اونونو کې دا حال دي فضل وطن دې مدینه و مقرد که خبزنی وقتی اصطن و نور پناکینا ارافی پا میدان مانمرتا قتل <سؤال> نه زیبانی یو تی کلیش و ربشو خبزی بانی ربشو ده دینا ستا عجیل ناوی نیجی کم تا عجیل چه دا عوالی و عیاد و قباد ما زلا اوسن کې دا وسو دی لای اعتبار دی حوالی سپەسره مرکو را راګمې دنیا یو پخوتواتی دی یو چې دی په غدام دی ما ښه دي دي که هم شوي دی په خطوات غړې لاندې یو دا غدامو لکمتو شي دا غدامو غړې لاندې یو د خطوات غا خاصیدہ دری خوچے راکی بھی نو راکی بھڑے ازت کم حدیث ریجی در حدیث شماع دگر مند و کو دلته تدا حدیث نشتی. سنن او روایت ته صحه می معقل کړې به ما مخالال كلا لز حسينم كلا حق كلا نور ما نو پرې وته داغه يوازې چې داخوي دي صنعت مهارت ته چې وګړي سنت ماهروي مازی گھر نه د لاس وکاسانه یو ښاړه وو الاله ولہ بیٹک تو کول د امر غریبانه ده چه په ماذری فتو رسول الله صلی الله علیه و الہ سره وکلا ਸਰب مینا ترغه یمرا تی ویشتل سد 56 په تو خانه په خل لازمي الله په یو په ما ذا سي عليته ولاقلق عليها لارقلر به يس روحانا دا وحوتکلی کچکلی شوی دا پخیکلی شوی رسول الله اسلام دا غی استعمالو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی نرسہ مکی تراوی دوا یورای پی راجی ما شپین ما زرا دې ته مینا تراڑ ایت په ځان ما لختیاس باندې خوږه په لاتو دا خدا هر چا خپل هر چا خپل او خلاوی عصر تا عصر وکوي چې دی کې تاخیر عصر منه تاخیر دی او هر دم اجرم موږ پد شپې مکو حت تا رهن شم صلا راس اتول جبری دتن رسد منی لا نو فکر را کړو کوي د ل 40 حدیث مواجری دیدید. حدیث مواجری دید. روستاو باب من ادرک رکات من الاس قبل الغروب املیده کوملې ده دیم حدیث حدثنا عبد العزيز بن حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اشتكو نيشت وقار يا تصيح حديث مويا حدثان لكم او دیدی که خدا الفازال بیت دیم تر باندی تین سو دو سبحر واروئی تین کم که جدر شروع دی آبر دیمات آسطا هم بیدیو تین سو دو سبحر اخیر کیون گو رئی باب بار اتنی دی وقال <سؤال> كل بقيه تعمدكم فينما فينما بقيه من النار اليسير هم لهداه فينما بقيه من النار اليسير شيون كتابين لتحقيق اليسيرهم تايت شو تماريګانارو ستيمچلې ده نه هغه یو شیء اليسير ده شيون اليسير مځه ده ته لگت تم 8 تم بيدان تثبته تنسیف او تزعيب ماجني لما جي غره تما سخين په ما مين کې تثبته سمادي مي تنسیف پاو باندې دو لږه پاو باندې پنځه بچي پرېدار څنګه ټین شو پنځه اگر اینٹا روگا سو یو گینٹا او شل مئتا دو گینٹی او چاہ طرف تشی دو گینٹی او چاہ ری سمیتر نا پیتاری پیتاری سمیتر پیاری او کنشتشن میترسی تاسکی با تری او او او یو گینٹا کشتشن میترسی کنن ساٹ میرتا ہی او پتین چی تخسیم شی کنن او یو گینٹا او شر میرتا او شر میرتا بی در او گینٹیش گینٹیش شدی او نور چارش احن نوہ شرمیتا او دری گنتے کین comes. چب دواتے یمکہ صور جو گی. ایک گنتہ چائدہ او دیو داموز افکین یم صور جی. دری گنتے او شرمیتا. دری گنتے او شرمیتا. پاباندینہ روستہ تا صور پاباندینہ روستہ. دری گنتے او شرمیتا سو بھی روی. او بانی درین و رجیل جید کی رجیل پین او تین او درین باجی او سوشی او این مطلب دادی چپت درینی میں بانی ام آجیگا ندر اخیق خواه پا حیوانات پا درین باجی بانی آزام حیوانات تین سکرین خالق متوجه شیطاف عمار ابن عبدالعزیز یو رد جتا مون نفست کڑی ریخا نور عمار ابن عبدالعزیز یو نو مون دے بخپل تیم که او دایو عادل خلیپاو خلیپا حدلو و یو تیمی داشی مون کڑیو نو آنس رضی اللہ تانمون مون چرے داغا نروشتاو ماځي ګر مونږ ورته څه وکړ تا سوني دا ما به څو اړه هم فاتشه انور دني می تاسو وی چې نو محدث قبل دغه په خپل رمانی ها دایو مساګرنا جیاره پرچلو سج رجل جدي دابا یاد لري ما یارفن من الغلج شکل راگئی نظر بطاق صحیم چی مخیم مستنی بسنگ ویدیو حینا یارف رجول جلیس ہووایا هم اللذی یا تیرکم و تارتو رجول اذا قتلتا لہو قتیلاً کرا چتیو صوب اكتره اتا ته وتره اتا توئی چې مکمل تباشه اهل او مال <سؤال> دوانه تباشه د ما دیګر مون چې ده چانه خوښه هڅه تباشه غرش غرق مون ته غرق وایي صحو عيد شبې دومره وایي نو شوې دې جماړه دې فواتنه فوات دې جماعت مراد دې کنا فوات د سورات مکمل مراد دې او کنا فوات د وقت افضل مراد دې چې اته ورسیږي خو یې تیمام دې پخاړي فقا نماز وتر االو ومالو وتره مجبور شه غره نایب فایل زمينه دې دا شخص راي دې او اهر ما دمن سوق دي متاجي دو مفصل تر او یو ریک دې چې زموږه کانه ما او تیرہ اهل او مالو به اهل او مالو غا نای به فائد شي اودسه هم لکی چې کانه ما او تیرہ اهل مالو په تر دې کانه ما وو تیرفی اهلی و ما دي په پيکه مقدره اته تماښته کا منره لکه دې فروغ د جهان مړه وچوي دي ته وته پوسوم نشته له کې حساب غل سيشي نه ته دیه تغسی د ماړيګه تمانه تمرا احتعام شو دا دا به ترين دا سناتي استاد دی سناتي استاد مرتبه اوجه دی خوایا تاسو ته او من ترکه چیده پیتی فاته مونځ د ریس واکو درته درته ریس واکو سناټ کیا مونږه حارې زمونږه عامه او سما انو حجې هاتنې کې راو پاتې حق د عمل حبت ومعادب وطن راجي ابا بیا دې باندې شي او کو زه حبت دې دابتونه شهحتن نو دا په تی چې ګډ ور خراق ثاريه وچی اوپر شي يو بيدانه مرشي پاتوشنام سره حباتيه فرکه دې نه سيدار تشکاي فقال حبيته فبيعمله شبيتكاده کبی نی باندې عمل درپاتیږي دا کوفر شو ما علی سنت وی دا ترلیز تهدید دے بیا سورته چی شفابن استزاح انی پریدی وعید دے یا حبت په ان دې نوسان عام مزه حبت کرا حقي ساقي یو حبت موازنوي حبت سقاده ته وای چې هغه بالکل ساقي دي اپه کفر ساقي دي حبت موازناده ته وای چې ودني کم وژن نه نه یک کم چې ده صحیح آمدی وزن کې کمی ده Bina bar hat gardido zani ashiya ga shi cha ga sabab girdi da tanazzul da fara taraqina kay naki gi pala da taraqai ki raqauti yah da hana ta da